Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Helhjärtat vill jag göra Allt som jag någonsin gör Helhjärtat vill jag leva Helhjärtat tills jag dör Med mig. Hela hela tiden, överallt och jämt. Med hela hjärtat hela tiden, alldeles bestämt. Hela vill jag äga, allt som jag någonsin får. Hela vill jag mista, sånt som inte består. Med hela hjärtat hela tiden, Helhjärtat vill jag jobba Helhjärtat vara lat Helhjärtat vara hungrig Helhjärtat äta mat Med hela hjärtat, hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat, hela tiden Alldeles bestämt Helhjärtat vill jag glömma Helhjärtat komma ihåg Helhjärtat vill jag drömma Helhjärtat åka tåg Med hela hjärtat, hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat, hela tiden Alldeles bestämt Helhjärtat vill jag sjunga Helhjärtat hålla Välkommen att lyssna till programmet den här veckan. Det vi hörde allra först i programmet var sången Helhjärtat med Ingemar Olsson. En rolig, fyndig sång av en rolig, fyndig och fantastisk sångskapare. Förra veckans program var om berättelser i sång och i dikt och på olika sätt. Och jag började med en väldigt tragisk sång i en sal på Lasarett och någon av lyssnarna tänkte hur ska det här programmet bli men sen var det väl antagligen lite piggare och gladare Den här veckan kommer temat att vara humor och eh, det blir på olika sätt med lite läsning av prosa, dikt, anekdoter och med musik En sång till av och med Ingemar Olsson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 man aldrig får en enda ordning om Fast hela tiden finns den där En del är långa Det finns så många sköna människor Som liksom aldrig får en chans De blir bedömda efter permanat, Precis som resten inte fanns Men det som öppnar sig därinne Är världsin viktig guld För varenda människa har sin egen saga Viktig för sin egen skuld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 Frikyrkovärlden och i den kristna världen i Sverige så är begreppet humor i Helgade Hyddor som är myntat av Robert Johansson, en man i min ålder som bor i Aneby och som har varit verksam inom frikyrkan. Det är också sångförfattare och föredragshållare och humorist. Han började samla på sanna anekdoter inom frikyrkovärlden och samlade dem i böcker som hette Humor i helgade hyddor. Och det har blivit en stor succé. Och jag läser lite grann ifrån en samlingsbok som heter Humor i helgade hyddor special utgiven 1997. Jag läser i två delar. Först kapitlet böne- och tacksägelseämnen, någonting vanligt i gudstjänster i frikyrkan. Och så lite musik och sen kapitlet anekdoter med tacksamhet. Läsning ur Humor i helgade special av Robert Johansson, utgiven på Kronobergsmissionens förlag- 1997 Kapitlet Böne och tacksägelseämnen Det är tillfälle för böne och tacksägelseämnen då en broder reser sig och talar om att han blivit biten av en hund Nu vill han som ett tacksägelseämne lägga fram att skadan inte var så allvarlig Brodern sätter sig så men reser sig ganska så omgående igen och tillägger, och jag kanske ska säga att det var en svart pudel. En kvinna steg upp i ett möte och la fram sig själv som böneämne. Kära vänner, be för mig, jag har fått så ont i bakbenet. Det hände i en tältmöteskampanj i småländska Flisby. I anslutning till att ett inledningsord lästes ställdes frågan om det fanns några bönämnen. Någon hov upp sin röst. Vi får be Gud om vackert väder nu när vi ska tältmöten. Omedelbart därefter framlade någon som ett angeläget bönämne behovet av regn. En man som haft återkommande verk i sitt huvud under flera år reste på sig i ett bönemöte och sa Jag vill att ni ber för huvudet. Jag har haft det i tre år nu och nu vill jag bli av med det. Pastorn i en stor församling hade haft besvär med huvudvärk. Han hade till och med varit på sjukhus för att man skulle ta vissa prover. Naturligtvis hade man bett mycket i församlingen för sin pastor. Hans föregångare var känd som en bönens och tronsman. Nu kom han med ett budskap till församlingen i ett möte. Ja kära vänner vi ska prisa Gud idag för Herren har uppenbarat för mig att vår bror inte har någonting i huvudet. Sommaren var fruktansvärt torr. Man hade beslutat sig för att utlysa ett speciellt bönemöte för att be om regn. När prästen blickade ut över alla som samlas till bön sa han med besvikelse i rösten "Vad är er tro? Här är vi samlas för att be om regn och inte en enda av er har paraplyet med. Strax före mötet får pastorn i pingsförsamlingen i Linköping ett telefonsamtal från en syster ute på landet. Jo, jag skulle be att få tala med pastorn. Vi och Inge, utifrån slätten här, sugge hon griset och det värsta är att hon bara har tolv spener, men hon har fått tretton. Och måste hjälpa oss och be till Gud för det här. I ett församlingsblad stod det en notis. I höst är det sockenprästen som läser med konfirmanderna. Låt oss komma ihåg konfirmanderna i våra böner. I en frikyrka i södermanland gavs det tillfälle att lägga fram bönämnen. En kvinna hov upp sin röst. Ja, vill gärna lägga fram som bönämne att det blir kyrkaffe efter gudstjänstens slut. Församlingens pastor var mycket svårt sjuk och man bad mycket och innerligt för honom. En dag ringde man från sjukhuset och meddelade att pastor var på bettningsvägen. Då gick församlingens ordförande till kyrkan och satte upp följande meddelande. Gud är god, pastorn är bättre. I ett möte var det en man som tydligen var riktigt illa där För när han påminnt församlingen om alla sjukdomar han hade tillade han och så är jag inte riktigt bra heller. En man gav alltid uttryck för tacksamhet i sina böner. Han tackade Gud för det mesta och han glömde inte den aktuella väderleken. En söndag kom det ett häftigt åskregn. Mannen hade inte haft regnkläder så han var genom våt ända in på kroppen. Många undrade viskande till varandra om mannen även den här gången skulle tacka Gud för vädret. Så blev det dags för bön. Och mannen reste sig upp och bad Tack gode Gud att det inte är sånt här väder jämnt. Innan vi lyssnar vidare ska vi alltså höra musik och det är Nils F. Nygrens egen humoristiska visa soptipsvisa. Mm. Vi har en soptipp i vår kommun, den ligger gömd bort i skogen Den kan berätta om tusen ting, ja är den soptippen trogen Här kan man drömma om det som var, som inte längre fick stanna kvar I källaren och på logen en bruten åra och en spräckt hår Och några avlagda kläder En gungstolsmede med inbyggd knarr En doktorsväska av läder En hyllremsa ifrån skafferit Ett paraply som har flyttat hit Efter allt okänligt väder det tippet ska du få se Bland kylskåpsbrak och långer En liten trehjul skev och sne Som sjöng på gnisseljulsånger var tog hon vägen som satt på den Men Alleman, hennes bästa vän Jag frågat mig många gånger och gamla Nalle i sliten rock För jäve i vinden Han blivit utkastad, vilken chock Blir sovbils hämtad vid grinden Som ången den flickan sa Till Nalle gubben varenda dag Nu har han tårar på kinden Där är ett gulnat fotografi av en ljuslock i jenta. En trasig ram och ett spröket glas och inget övrigt att vänta. Men jag har hittat en räcklig fast på våran soptippet Lyck och kast att sopa svårmåttet undan. Och så ur kapitlet Tacksamt. En ny präst hade kommit till bygden. Denna lade snart märke till att en gammal gumma var rörd till tårar under gudstjänsterna. Vid ett tillfälle stoppade prästen den gamla gumma vid utgången och frågade vad det var i hans predikningar som gjorde henne så rörd det är inte predikan, svarade gumman, men jag hade en get i fjol som jag var så glad i men som fastnade uppe i fjället. Och var gång du mässar så blev jag så påmind om henne. När en talare vid ett speciellt seminarium slutat sin föreläsning kom en kvinna till honom och sa Du var mycket bättre än talaren vi hade här förra gången. Jaså, på vilket sätt då undrade talaren leende och aningen smickrad. Jo, han talade en hel timme utan att säga någonting. Du gjorde det på 15 minuter. En gumma fick på sin 92-årsdag besök av pasten som föreslog Kanske jag kunde få sjunga en salm idag. Jag gör det så går jag ut i köket och koka kaffe under tiden. Några resande pastorer alternerade mellan olika hem som middagsgäster. En av dem brukade hålla taktal med ett standardinnehåll. Nu stod han upp i ett hem och lovordade husets matlagning. Och kocken för vad hon åstadkommit och han sa Det var mycket länge sedan jag åt något så gott Då upptäckte han att kvinnan man äter hos dagen innan sitter med vid bordet Helt konfys fortsatte han Ja det är mycket man säger som man inte menar Den unge predikanten hade arbetat energiskt med sin predikan. Efter gudstjänsten hälsade den äldre medlem på honom och sa Unge man, din predikan idag var lik guds frid och guds varmhärtighet. På vad sätt då undrade den unge förkunnaren förtjust. Jo, den var lik guds frid där i att den övergick allt förstånd. Och Guds barmhärtighet är i att den tycktes räcka för evigt. En kvinna tröstade sin pastor. Pastorn ska inte fästa sig ett dugg vid vad Karl säger. För han säger precis som det är. Att vara trumslagar i Guds rike har ibland varit prövosamt. Men ibland kan även en trumslagare få beröm. Vid ett elvamöte i Elim Flisby spelade Annie Bergsteamet mjukare än någonsin. Efteråt mottog trumslagaren Christer Björk följande tackord av en äldre syster. Åh tack ska du ha Christer, Det var, du var så bra, du hördes knappt. En liten trevlig men något naiv kvinna tyckte om den nya pastorn och ville gärna ge honom en liten uppmuntran. När hon var på väg ut från kyrkan eller en gudstjänst fick hon sitt tillfälle. Med inlevelse utpassade hon, jag måste verkligen säga att vi inte visste vad synd var förrän du tog hand om vår församling. Vid en aftongudstjänst predikade en missionsskolelev. Han spelade även ett musikstycke på ett blåsinstrument. En man som inte var så imponerad av predikan lät förstå detta genom följande kommentar. Den unge mannen är ingen dålig musiker. Konrad i missionsförsamlingen Linköping hade en god sångröst och sjöng med i församlingens kör. När han fyllde jämna år blev han väldigt uppvaktad och bland gratulanterna var givetvis kören. Blommor och presenter överlämnades, både många och vackra tal hölls, men framförallt sjöng kören flera sånger. Allt var så vackert och stämningsfullt och kondrad utbrast överväldigad. Ja, det är så underbart och vackert allt sammans, så jag trodde faktiskt ett tag att jag var i själva himlen, ända tills jag vände mig om och fick se min hustru Alida. Pastorns fru spelade piano hellre än bra, så började det minska med spelandet och någon undrade Pastorns fru spelar visst inte piano längre. Nej, inte sen vi fick barnen. Jag ser barn, det är alltid till välsignelse. Aningen förbryllad måtte den pastor ha känt sig som mottog följande tackord efter en söndags predikar. Ni kan inte ana vad er predikan betyder för mig. Den var, den. den var som vatten för den drunknade. Ursäkta mig. Ni kan inte ana vad predikan betydde för mig. Den var som vatten för den drunknade. Till ett sommarmöte i Närkeskil hade även en liten församling i närheten blivit inbjuden. Vid årshögtidens avslutning ville en äldre man bland dessa särskilt inbjudna tacka vilket han gjorde med orden. Tack för att vi blev medtagna här idag. En baptistpastor hade sagt upp sig och skulle flytta. En kvinna beklagade sig över detta. Pastorn försökte trösta henne och sa Ja, men det kommer någon efter mig som är mycket bättre. Nej sa kvinnan, det har bara blivit sämre och sämre. Jag gick förbi en trädgård, det var i vårens tid Och trädgårdsmästan kröp där i rabatten Hur växer dina plantor när gräset tar vid Du rensar er och gnor in på natten Han nickade beskedligt, det blev en mycket sagt av skott och plantor tog han bort det mesta Du finge dubbelskörd om du ginge varligt fram Han ska väl inte rensa bort det bästa Han rätade på ryggen så låg han lite grann Och sa man måste lära sig att gallra man kan ej spara allt som ser ut att vara bra och bäst i skörden om man lär sig andra. Jag kunde inte svara men nickade adjö. Hans ord låg kvar i luften hela dagen. Nog finns det många hyxkor som kanske borde dö. Att gallra, det tycks vara den givna lagen Ja, det var som gäller för varje sodd och skörd. Att galra väl, han sa med tyngd i rösten Och lära sig att galra i livet är nog bra Om man vill ha en hygglig skörd i höst. Om man vill ha en hygglig skör till hösten Och efter den andra läsningen Ur humor i helgade hydder Så hörde vi Nils I sin sång Att gallra Här får du höra en av mina Humoristiska sånger Tänk på vilodagen För mig handlar humor om att också kanske ha en udd, en knorr, ett budskap. Tänk på vilodagen Så att du helga den Gör ett litet uppehåll i Gräsklippningen Ogräsrensningen Mattpissningen Biltvättningen och städningen Öppna din bibel Be en enkel bön Sjung till Guds ära En lovsång skön Veckans andra dagar blir bättre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 Öppna din bibel Be en enkel bön Sjung till Guds ära En lovsång sjön. Veckans andra dagar Blir bättre efter det Timmarna och pengarna de räcker, ska du se. En av mina senaste sånger jag har skrivit heter Jag vill jubla i Herren och bygger på en text i profeten Habakuk där profeten berättar om att allt är motigt i den vanliga världen omkring honom men han vill ändå jubla i Herren. Och här sjunger jag en liten nutida variant på den visan.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 Och glädja mig i min förlsningsgud, jag vill jubla i herren, jag vill jubla i herren, och glädja mig. Först var det lite kyligt, sen blev det allt för hett. Och stressigt försen hände inget alls. Jordgubbarna var dyra. Ja, det var inte lätt. Jag tänkte bara, men fick ont i min hals. Men, ja. Vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig i min Gud. Jag vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig.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 Jag vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Jag vill jubla i Herren, jubla i Herren och glädja mig. Här regnar ej granater, här lever vi så tryggt. Har mat och kläder, hem och härlig säng.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 I klädaffären Det var i klädaffären En kortväxt, verkligt, tjock Och en smal, säker expedit Förundrad såg jag det Intresset, värmen, respekten Hon sprang efter mängder med plagg Gav råd, tog sig tid Förkastade, gillade hon ville att det skulle se bra ut, fast dig de flesta ögon var omöjligt. Så fann hon den jättelika färgglada blå skjortan och lyste upp, och skjortan lyste upp, och kunden såg glad och stolt ut och såg bra ut. Jag såg det en bit ifrån, fascinerad och glad och utnämnde henne på stående fot till årets expedit. Och dikten Konjunkturkänslig epok från 1996 av Ingvar Holmberg. Tempot trappas upp på vårt sköna 90-tal, förändringar går snabbt, min förvirring är total.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 Högkonjunktur och lågkonjunktur. Vi gör väl mest som vanligt. Och det är ju tur. Om man cyklar upp på vägen, på asfalt och på sten. Och kikar ner i diket, jag är på vägens ren. Då ser man många blommor som växer rad för rad. De är så underbara, de gör var människa klart Så många blommor finns det som doftar cigarett Bländ gul, bländ blå, bländ vit och bländ ultraviolett En fritidskmal går upp, en röd och en vit prins Jag tänk så många vackra cigarettblommor det finns En växt jag tror är vanligast, den hörde burken släckt Dess blodsorter är många fast någon enda hade räckt En tajmiken, en turborg, en sete, en blå. De lyser upp i diket så vackert där de står Expressen, bladet med många sidors text Och seriemagasinet, det är en härlig växt det är så skönt att njuta av allt i vår natur Av papper, skräp och burkar och av överkörda djur Och plastkassar, det växer vid mångdikeskant Och plast stick och muggar, det blommar där så grant De plockar ner allt äkta, allt levande och grönt jag njuter, jag ser dem Visst är det livet skönt? Och flaskblommor, de fyller ju också en funktion Att plocka den, det är många människors passion Bidrag ger de också, ja, en femtjöring var Fast de är vackra ut diket Så de borde få stå kvar Om man cyklar upp på vägen På asfalt och på sten Och kikar ner på kanten Så är den inte ren Vem är det som förstör Våran fina moderjord Vem kastar skräpen, Vem vem tar fram Dessa blomsterbord Vem kastar varje papper Och vem kastar varje burk Vi skiljer helst ifrån oss På någon norman eller turk det är väl lovligt att göra så, ja visst För mig som en helt och hållet vanlig svensk turist Vem känner något ansvar, säg finns det något sånt Vår jord är inte våran nät, den är bara lån Att kasta skräp omkring sig, där till vi saknar skev den skapelse Gud gett oss Den ska vi båda väl Nu är det tid att byta Vårt slit och, och tur, Emot en annan livsstil Som vårdar vår natur Nu är det dags att börja Vi börjar nu idag Men några måste börja Vi börjar du och jag Vi börjar du och jag Vi börjar nu idag Börjar, du och jag. Vi hörde efter dikterna Lasse Sigelin sjunga Skräpvisan. Och här kommer en lång titel och en kort sång. Lyssna ordentligt nu Lasse Sigelin. En annan sånt Det är på tog för lång lite för kort Ja, han är med Det var bara 23 sekunder Jag tror vi hör den en gång till Allt för många gånger hör man allt för långa sånger En annan sånt Det är på tog för lång Kort, kort, kort. Här kommer en prosaberättelse som jag skrev eh, 2009, tror jag det var. En annan har ju inbyggt lokalsinne. En annan har ju inbyggt lokalsinne ur skriverier av Ingvar Holmberg. En annan har ju inbyggt lokalsinne och liksom känner direkt vilket håll som är det rätta. Jag inte jag alltså, utan en annan. Jag många andra. De har inbyggt kompass och vet precis vart de ska gå eller köra. Jag för min del har förmågan att, som ryssarna säger, kunna gå vilse bland tre tallar. Det har alltid varit så för mig. I min familj hade min pappa ett fenomenalt lokalsinne och mamma inget alls. Ni börjar misstänka vem av mina föräldrar jag mest liknar. Ja, jag fick så mycket av min mors gener att jag tror jag kan smitta ner andra. Att mina barn också har svårt att orientera sig i geografin och terrängen är ju sorgligt men ändå förståeligt. Att min helt oskyldiga hustru över 40 år på senare år påverkats i samma riktning eller snarare riktningar är ju mer märkligt. Jag funderar på att lämna in dessa vetenskapliga rön om smitta genom vilsevirus. Kanske finns det något pris att hämta ut om jag sedan bara hittar dit. Det har fascinerat mig oerhört att svalor hittar tillbaka till samma ställe varje vår efter den långa vinterflytten. Likaså att laxen instinktivt letar sig tillbaka till forsar och bäckar där den själv blev till och att ålarna söker sig till Sargassohavet, var ligger det förresten. Om jag är i mitt eget hus eller i någon annan lokal och ska peka ut var något ligger för en annan person pekar jag i nio fall av tio åt fel håll. Ibland har jag försökt att peka tvärtom mot vad jag trodde men inte ens det verkar vara en särskilt bra metod. Helt bortkommen är jag inte i livet förstås. När jag har fått köra själv eller gå själv lite i en stad eller ett område så hittar jag bra sen. Och jag är inte rädd om utan kör frejligt bil i Stockholm, Göteborg och Malmö eller andra städer. Ute i världen kan jag nämna Vin i Europa, Kalkutta och Bangalore i Indien och Los Angeles, San Francisco och Chicago i USA. När jag körde i Chicago är det värt att berätta lite mer om. Jag var en fattig 24-årig pingspredikant och fick chansen att följa med två mer namnkunniga pastorer på sex veckors turné till USA och Kanada som deras tolk och pianist. Vi bodde några dagar hos välbeställda svenska amerikaner i Chicago på våren 1971. Det fanns två Cadillacs i familjen och tänka sig, jag fick låna den äldre av dem och ensam köra till stan och tillbaka. Vilken dröm att få sitta i en stor vit Cadillac med automatväxel och elektriska fönsterhissar och köra ner på stan. Hur jag hittade eller körde minns jag inte nu. Antagligen var jag något slags lyckorus som beskyddade och vägledde mig. Också bilkörningen genom Kalkutta kräver sin kommentar. Två av mina bröder och jag var våren 1973 på väg från Sydindien till Nepal med en gammal Volkswagen-buss. Lagom innan Kalkutta gick bromsen sönder så jag körde över Bridge i rusningstrafik med bara fungerande handbroms. Men det gick det också. Och efter reparation i Kalkutta kunde vi köra vidare till Kathmandu i Nepal. Apropå bilkörning så är det numera många som har GPS i sina bilar. Det vill säga Global Positioning System där satelliter talar om för den lilla apparaten i bilen exakt var man befinner sig och när man ska svänga till höger eller vänster och när man är framme vid det mål man har knappat in. Och så jag har en sån sedan sommaren 2009. Vi var i min familj rörande överens om att jag förmodligen är den på planeten jorden som allra mest behöver en gps Första gången jag såg en sån på nära håll och blev mäkta imponerad var för flera år sedan när vi flugit till Paris och tog taxi från flygbussen till vårt hotell. Vår taxichaufför, en invandrare, guidades av en kultiverad kvinnoröst i GPSen genom den hopplösa trafiken i Paris ända fram till vårt ganska oansenliga hotell på en mindre gata. Ganska många sensomrar och höstar har jag gått i skog och mark och plockat svamp och för all det lite bär också, men svamp är roligast. Svampplockning i mulet väder då man inte ser solen och överhuvudtaget mest tittar ner är det allra bästa scenariot för att gå vilse. Det där med att ta ögonmärken och veta var bilen står är lätt att glömma bort när man letar svamp. Och det där med karta och kompass måste man inte ha orienterad legitimation för att få ha det. I alla fall så har jag gått vilse många gånger. Kortare eller längre sträckor. Men eftersom jag hittills alltid har kommit tillbaka till slut eller fått hjälp av något slag. Så har det säkert bara varit nyttig motion. Nu ska jag berätta om när jag gick vilse ordentligt och länge. En sommar och höst för några år sedan gick jag flera sträckor på Höglandsleden på Småländska Höglandet. Turistföreningen har tryckt upp ett häfte med olika etapper och vägbeskrivningar och information om sevärdheterna. Leden är oftast tydligt markerad med stolpar med orange topp eller orange färrmarkering på träd. Jag hade betat av några sträckor på 12-20 kilometer och nu skulle jag ta lite säsongsfinal den här måndagen pastorernas vanliga fridag. Hustrun var på jobbet och jag hade packat min gröna stolsryggsäck med gott om kaffe och smörgåsar och annat. Så tog jag bussen från Vetlanda mot Växjö. Jag skulle gå på höglandsleden från Linshammar, känt för glasbruk, till Stenberga. Sträckan enligt, min utmärkta, enligt mitt utmärkta vandringshäfte var omkring 30 km. Och jag hade kommit överens med min fru om att hon skulle möta mig vid Stenberga med bilen efter jobbet, så där vid halv fem. Vi hade mobiltelefonerna med oss så vi skulle kunna ta kontakt om det behövdes. Inspirerad och glad i hågen steg jag av bussen vid hållplatsen strax före Lindshammar klockan halv åtta på morgonen och där något hundratal meter bort såg jag den välkända stolpen med brandgula markeringar. Där var leden. Nu var det bara att följa den. Det var ganska brant och oländig terräng. Efter en bra stund av troget följande efter leden tittade jag i mitt häfte. Det stämde ingenting och jag visste inte vad som var fel. Jag hade ju följt markeringen hela tiden. Eftersom jag hade noll självförtroende i fråga om riktningar och vädersträck beslöt jag mig för att hålla mig till leden. Någon gång skulle det väl börja sammanfalla med kartan och häftet. Ja, det här låter naturligtvis otroligt för varje någon människa. I synnerhet för Emil och Men jag gick faktiskt timme efter timme längs min brandgula led. Det var ganska svår terräng och ofta gick det över mossar och kärr- och mina sandalbeklädda fötter var blöta mer än en gång. Korta stunder stannade jag vid ett par tillfällen och drack mitt kaffe och åt min massäck- men snabbt jagade jag vidare, lite orolig över detta obegripliga- att vara på leden och ändå inte vara på leden. Vid halv fyra ringde jag hustrun och sa- ...att jag inte såg något vägmärke jag kände igen... ...så jag skulle nog bli sen vid mötesplatsen. Hon fick väl köpa en tidning i kiosken där... ...och fördriva tiden så länge. Omkring halv sex på kvällen... ...med högst en timme sammanlagd rast... ...då jag suttit på min ryggsäcksstol... ...och ätit massäck och druckit kaffe... ...kom jag gående på en liten grusväg och fick se en man... I röd Volvo som kom hem från jobbet. Nu hade jag äntligen någon att fråga. Är det långt till Stenberga härifrån? Ja, vars, det är det. Och till vilket håll ska jag gå för att komma dit? Han pekade åt hålet jag kommit ifrån. Jag fattade ännu mindre än förut. Men var är vi någonstans då? Nära Linshammar. Nu fattade jag ingenting alls. Men jag frågade ändå mannen var Lins Hammar och vägen var så ringde jag min fru och berättade. Jag gick till vägen och hon hittade på kartan närmaste vägen över skogen från Stenberga. Efter en stund satt jag i bilen med mörra, ben och fötter och fick komma hem. Den kvällen tittade jag på kartor och sökte på internet. Hur kunde jag gå längs en led en hel dag från morgon till kväll och ändå komma tillbaka till samma ställe? Efter en stund hittade jag lösningen. Alldeles in till Höglandsleden som går i Vetlanda och Eksjö och Sävsjö kommuner finns vid Lindshammar som gränsar till Uppvidinge kommunen annan led. Också med brandgul markering. Vildmarksleden en 40 km slinga inom den kommunen Jag hade i min enfald trott att det bara var Höglandsleden som hade orange markering Det visade sig att kanske ett par hundra meter från stället där jag gick in på Vildmarksleden så gick Höglandsleden där mitt häfte och mina kartor hade passat in det fanns heller ingen skylt vid vägen som upplyste om vilken led det var. Efteråt var det naturligtvis nästan lite festligt att jag hade gått fyra mil den där dagen, men det var minst en mil för långt, det kände jag i min gamla armakropp. Handlingskraftig som jag är letade jag rätt på e-postadressen till Uppvidinge kommun och skrev ett långt brev till turistkontoret och berättade om mitt äventyr och påpekade det olämpliga i två leder med samma markering så nära varann och dessutom utan skyltar som sa vilken led det var. Jag fick efter några dagar vänligt svar per brev med turistbroschyrer och bra karta över Uppvidinge kommun där de önskade mig lycka till på mina fortsatta vandringar. Av en bekant till mig som då arbetade i kommunhuset där fick jag veta att mitt brev hade lästs av många där. Numera står det tydliga skyltar vid vägen och leden vildmarksleden och en bit därifrån höglandsleden Alltså kan en som själv går vilse hjälpa andra att hitta vägen Det händer inte ofta men det händer Och det var väl passande sång efter läsningen när en grupp sångare sjöng Jag fann vad jag sökte. Mitt program kan du också höra på hemsidan som jag har www.ingvarholmberg.se Och sen några veckor tillbaka har jag också en blogg med ett tanken är att det ska vara ett nytt huvudinlägg i veckan fast det har blivit lite mer. Titta gärna och läs och man kan även höra och se flera av blogginläggen som enkla videos. En text ur saltaren fjärde salmen Låt ditt ansiktes ljus lysa över oss Herre. Du har gett mig glädje i hjärtat, mer än andra, när de får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, för bara du, Härre, låter mig bo i trygghet. Glädje och humor kan vara på ett plumpt sätt, men det finns mycket härlig Humor som säger en sanning och påminner oss att skratta och som kan vara en väldigt viktig del av livet. Gud har humor, det är jag övertygad om. Vi ber en kort bön. Tack Herre för glädjen i livet. Tack för humorn. Och hjälp oss att inte skratta på andras bekostnad eller skratta elaka skratt men att uppleva glädjen över allt det underbara omkring oss Amen Vi avslutar veckans program om humor med djup glädje Dan Inge Olsson och gruppen Votum Har det så bra, vi hörs igen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 från djupet av min själ Från djupet av min själ Jag känner djup in i ditt laksamhet Att du är tro på senast tid och rull Ta känner djup in i ditt Enligt tacksamhet Att du är tråkast en av och, och rum Jag känner ju Enligt glädje Att ditt namn är skrivet i.